نعم الله سبحانه وتعالى باركير من داران سورة شاء الله كل من الدين ما وصى به نوح واللي أوحينا إليه وما وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قيمته ولا تتفرط فيه.jadi syariatkan untuk kalian dari agama itu apa yang diwasiatkan kepada nabi dan apa yang kami wahyikan kepada nabi Muhammad. Nabi diwasiatkan kenabian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa dan Nabi Isa, di mana Nabi disebut? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ada di Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa dan Nabi Isa. Di mana? Ini dikenali di mana? Ulul Azmi. Walakin bagi para nabi, apa prinsipnya? Untuk para nabi dan para rasul ini, adalah pembimbing kepada kalian yang tegak pendirian. Wala tatafarruqu feehi, jangan kalian berpecah di dalamnya. Kerana itu kata Dukasir, setelah menantikan ayat ini, kata beliau, Yaitu Allah memberikan wasiat kepada seluruh para Nabi untuk bersatu dan meragih biasa al-jama'an. Dan Allah melarang mereka jangan sampai terjawu perpecahan dan persilisian. Dan bentuk istimewa, penandakan dalil yang sangat bagus sekali disebut oleh Syekh Ahmad al-Najmi dalam kitab beliau, Mawrith al-Aqib jika menyebutkan sisa Nabi Musa Rasulullah dan ya Nabi Musa setelah kembali ya dari Bukit itu dan mendapatkan kaumnya menyembah anak sapi maka belia sangat marah sekali kepada Nabi Harun. Disebutkan di dalam al-Quran sifatnya: "Kalay ya Harun, ma mana ka? Itraaitahum kulli, allah t-tabi'ani faa'fitanbi ya Harun. Ati munahekanu." Jika kamu melihat mereka ini sesat, tidak sahkan kamu mengikuti saya. Kenapa kamu bermaksiat terhadap perintahku? Maka nabi harus berkata Ya kepada umma: "Laksaat sediris tiada diraksi. Jangan kamu pegang kepala dan jenggotnya. Kepalanya dari muka ini sudah marosah sehingga caranya lebih mudah. Kepala dan jenggot nabi harus. Maka nabi harus berkata: "Wahai anak ibuku, jangan kamu pegang jenggotku dan yang tulak kamu pegang eh, eh, rambut dan kepala eh, jenggotku." Nah, jangan dekat dan kepala. Nabi Harun kata beliau, "Inni khasyi tu an taqula." di antara Bani Israil, sesak. Oleh karena menyatakan sesuatu dicap berdosa. Ya, Nabi Harun takut dicela oleh nas kunta gara-gara dia hendak memecah Bani Israel. Beritahu kan perpecahan itu adalah perkara yang tercelah dalam setiap syariah. Dalam setiap syariat. Karena umat Islam diperintah untuk bersatu di atas al-jamaah, komitmen di atas al-jamaah. Dan tunggu imam al-Barbahari rahimahullah taala bersilaturahmi dengan umat dengan ucapan beliau bila naik sunnah di lonceng dari sunnah adalah komitmen di atas al-jamaah, ramai berbahiri jamaah, maka rapahah siapa yang tidak senang dari al-jamaah dan berpisah darinya, maka dia telah melepaskan islam dari lehernya dan dia adalah sesuatu lagi menyesatkan. Diruaskan oleh Imam Abu Dawud al-Illyyah dari Ibaz al-Shariah rahimahullah taala antuk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-baligha qala sallallahu alaihi wasallam laqad yang sangat mendalam. nasiyat min dala tarafat min al-uyun wa wajidat min al-qulub atara ya la yuma taqranaya dan barqatar la hati mendengarkannya maka kami berkata ya Rasulullah kaannah ma'ibatu mudbi'in fakanaka itulah nasihat perpisahan fa usina kata berwasiatlah kepada kami lihat ini mintanya dan wafiah itu bukan ringkas untuk pesamir untuk kepada yang ditinggal itu asal penggunaan wasiah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ushiikum bi di taqwallah." Dia berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasati wa qaa, wa mendengarkan dan taat, "Wa in ta'ammarikum 'abdul habasyi," dan yang mungkin kalian tidak berkenan kepada seorang budak habasyi. Kemudian kata beliau, "Wa inna umayya isminkum fa Tunggu siapa diantara karyanya hidup nanti. Maka dia akan melihat perselisihan perselian pendapatnya sangat banyak. Wa'arikum disunna di kawasan seperti itu. Maka anda kalian bertegak dengan sunnahku. Wa sunnahil khulataa al-rashidiin al-mahdiin al-liba'li. Dan sunnah para khulataa al-rashidiin al-mahdiin mendapat ketidur. Kata Allah. Abu'alaikah bin nawajid. Dengan gigi geraham karyanya. Perintah untuk menggigit. Dengan gigi geraham. Sebab gigi geraham adalah yang paling kuat. Ya, dari gigi kita, kita membilik sesuatu. Yang paling kuat. Semuanya jenis kuasa mungkin. Kemudian beliau ingatkan, wajah semua mhdahat umur. Ayatnya, "Allah bilahat malam." Dari hadis ini, dari peraturan cara yang baru. Bapak setiap bilai itu adalah setapak. Maka kita diperintah untuk bersatu di atas al-jamaah, komitmen di atas al-jamaah, komitmen di atas al-jamaah. Baik. Kata iman untuk bahari rahimahullah taala dalam poin yang ketiga. tiga. Kata beliau, "Wan asas." <coughs> الذي سُبِّنَ عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة الله أجمعين وهم أهل السنة وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ أنهم فقد أضل وابتدع وكل براءة ضلالا والضلال أهلها النار كتب يو دعات يع al Jemaah dibangun di atasnya. Subhanallah Jemaah. Jemaah dibangun di atasnya. Adalah para Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahimahum Allah jemaah. Menerima Allah rahmat mereka semua. Yaitu rahmat para Sahabat. Umumnya para ulama, jemur ulama, telah mendugakan para Sahabat. Ini para Sahabat itu disebut dengan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini pakai kalimat rahimahum Allah Tidak terlarang sebenarnya menurut belakang yang paling kuat. Walaupun Syekh Ibn Al-Fayn, beliau membagi Rasulullah SAW, tutus untuk para sahabat rahimahumullah wa s.a.w. mereka. Nah, Tapi, asalnya, namanya doa boleh dipakai untuk siapa saja. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad, rahimah Rasulullah SAW, yang sedangkan, para ulama memang menggunakan rahimahumullah SAW, itu khusus untuk para sahabat Rasulullah SAW. Dan di sini, Mualibar Bahari, menduarkan Aliyah al Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Jadi asas yang dibangun di atasnya jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perincian jamaah dari imam al-Batahah dan tidak pernah dari mana al-jamaah. Kemudian kata beliau, wahai ahli sunnah wal-jamaah, para sahabat ini lah. Mereka itu adalah ahli sunnah wal-jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal-jamaah. Ini kalimat ahli sunnah wal-jamaah. Perlu kita terangkan sedikit tentang penerangan ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita pahami al-sunnah, pahami al-jamaah. Nah, maka orang yang berpegang di atas sunnah, orang yang di atas al-jamaah itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ahli bid'ah ah, dikatakan ahli firqah wal bid'ah? Ah. Mereka tidak di atas sunnah, mereka tidak di atas ahli firqah wal firqah, mereka tidak di atas sunnah, berarti dia di atas bid'ah. Ah. Waktu sunnah itu kebalikannya adalah apa? Kebalikannya adalah tidak. Lawan dari sunnah adalah tidak. Sebagaimana? Yang dimanui bersama. Nah. Baik. Ya. Orang yang menikmahkan dirinya kepada sunnah, itu disebut dengan nama sunni. Yalah tulang sunni. Artinya dia ini mengikuti sunnah. Nah. Cukup dengan ucapan sunni. Dan ucapan sunni ini perhispatan kepada sunnah. Ini perhispatan yang sudah lama. Ada dari zaman tertahunya. Sebagai mohon di zaman ini keheranan. Melihat nisbah. Pada nisbah sunni, salafi. Ya. Katanya nisbah baru tidak pernah kita dengar. Yang mana pernah kamu dengar? Karena kamu baru lahir. Sebab nisbah sudah ada sebelumnya. Ya. Nah. Tidak ada sebelumnya, sudah abad terdahulu. Ini Imam Hussam'ani sahaja. Beliau dari ulama' abad ke-9. Abad ke-9 Hijriah. Ini menyebutkan dalam kitab Al-Ansaq, Nisbah Sunni. Oleh diketahui dia dalam kitab beliau ini, Al-Ansaq, mengumpulkan Nisbah Nisbah. Semua perkhidmatan yang pernah dipakai dari zamannya Nabi sampai sekarang, dalam periwayat Al-Haita. Jadi beliau rinci, Nisbah ini kemana? Nisbah ini kembalinya ke mana? Beliau sampai di kalimat sunni, beliau katakan, beliau katakan sunni di dalam aslinya, di khas rawatannya, sunni ini adalah nisbah kepada sunnah yang merupakan yang merupakan lawan bidah, merupakan lawan bidah. Tetapi apabila khalafah bidah sudah beri banyak, maka sekelompok para ulama mengkhususkan dirinya dengan penisbahan sunni, iaitu sunni lawan daripada bidah. Ini nisbah tidak penggunaan, kemudian penggunaan baru. Ini tentulah kan nisbah salah nanti yang saya akan terangkan, insyaallah, insyaallah. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka adalah orang yang berada di atas sunnah dan di atas al-jamaah mana sunnah jama dan jamaah yang saya terangkan di sana. Dari sini boleh dipahami bahawa sunnah wal jamaah itu bukan organisasi tertentu, bukan kelompok tertentu, tapi dia sunnah nafaq Islam yang hati, Islam yang benar. Nah, Islam yang benar. Kena kata, kata para ulama' Rasimahumullah Ketika memberi definisi tentang ahlih sunnah wal jamaah Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam ahlih mu'al-ahlih ta'wah Saya langsung terjemah saja Kata beliau, kemudian dari jalan ahlih sunnah wal jamaah Mereka mengikuti Jidjak Rasulullah Alaihi Wasallam batin mu'l-bahu Mengikuti para ulama' terdahulu lagi pertama Dari kalangan muhajirin al-anfa' dan mengikuti wasiat para ulama sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hanya kalian berpegang dengan sunah dan singa pelaku aslinya mendapatkan petunjuk setelaku. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Jidiglah dengan gigrahan kalian dan nah, hati-hati kalian dalam perkara yang baru, sebab setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan kata syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ahli sunah jamaah mereka mengetahui bahwa oh, sebaik-baik benar pembicaraan adalah firman Allah. Nah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad s.a.w. Mereka lebih mendahulukan firman Allah di atas perkataan setingnya Dari seluruh jenis manusia Dan mereka lebih mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad di atas seluruh petunjuk orang Kerana itulah mereka dinamakan ahli kitabu wa sunnah dan Mereka berada di kitab, di Al-Quran, dan di atas sunnah, sunnah Dan mereka dikatakan juga ahli jamaah Katakan mereka ahli jamaah kerana jamaah adalah bersatu kata di utinnya Dan lawannya adalah perpikahan kerana itulah, lafaz al-jama'at akhirnya menjadi nama untuk kaum yang berkumpul itu sendiri. Nah, dan di kesempatan lain dalam jumlah kata Allah ketika Syedul Islam memberi definisi tentang ahli sunnah. Beliau berkata ahli sunnah adalah Al-Mutamatsiku Nabi Kitabin Lahi wa Sunnahi. Rasulullah s.a.w amat tataqa alaih s.a. dikulal awaluna minal muhajirina wal ansa' waladina s.a.w. jishtah Ahli sunnah al-jama' adalah mereka yang berpenganteguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w. dan apa yang disepakati oleh yang tertahun lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan di kesempatan lain dalam berjumlah kata'wah juga jenis Rasulullah di kubu Madinah, maka qaul al-kitab was-sunnah wal-ijma' kan min ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berpendapat, waqulanya adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma', maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi, Ahli sunnah wal jamaah. Memahami ahli sunnah wal jamaah, yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Ikram kata pengarang rahimahullah. kata Imam Al-Barbahari, asas yang al-jama' bilang mendasarkannya adalah cara tahad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berduduklah Allah merahmati mereka semuanya. Wah, ahli Sunnah al Jamaah. Dan mereka ini adalah ahli Sunnah wal Jamaah. Sekini mungkin saya perlu berhenti sedikit membahas tentang penamaan-penamaan ahli Sunnah. Penamaan-penamaan ahli Sunnah. Nah, kata orang tidak kenal mengatakan saya. Banyak orang duduk di majlis salafiyun dan alhamdulillah mereka tidak mendengarkan kecuali ayat-ayat dan. Hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam mempunyai perbedaan tersendiri dengan yang lainnya, dalam menampilkan agama. Mereka mengingat kebaikan. Cuma pada sebagian masyarakat kita, khususnya di zaman ini yang begitu banyak fitnah, ketika terjadi banyaknya kelompok, akhirnya setiap orang bertanya, Apa ini? Ke mana ini? Perisbazannya ke mana? Apalagi setelah muncul isu-isu terorisme, islam, Radikal, gadis teras. Dan seterusnya, maka semakin teras kita yang menyebabkan umat Islam. Kerana itu butuh diterangkan tentang penamaan-penamaan Ahli Sunnah. Hakikat penamaan itu apa artinya dan apa perbedaannya dengan yang lain. Nah, kita sedang menerangkan penamaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sekali lagi Ahli Sunnah wal Jamaah ini ini adalah penamaan yang berjahat. Madhab yang sudah kadim. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiah, Madhab Ahli Sunnah wal Jama'at, Madhabun Qadim. Mazhab yang Sunnah adalah mazhab yang dahulu. Sudahlah, ma'ruh, dikmal. Abdullahi Al-Fatawa Al-Haritha, Al-Marit, Al-Shafi, Al-Ahmada. Sudahlah, asal dikmal. Sunnah Allah minta kita kan Al-Haritha, Allah minta kita kan Imam Malik, minta kita Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Semua macam mana mazhab sila ada. Mazhab yang Sunnah al-Jamaah. Yeah. Nah, sebenarnya mazhab yang Sunnah wal jamaah yang kita ciri dalam ibu negara itu adalah mazhab yang mereka terima dari nabi mereka. Madhabnya para sahabat yang mereka terima dari Nabi mereka. Dan siapa yang memilih sisi itu? Maka dia adalah ahli bidangah menurut ahli sunnah wal jamaah. Sebab, ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa ijimah sahabat adalah hujjah. Dan yang lainnya diperselisihkan atau ijimah terbuka. Nah, maka pernah ahli sunnah adalah pelaman yang sangat lama. Madhab yang sudah lama. Tetap menggambarkan si itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah SAW 14 agat yang lalu yang turun dari langit yang ke-7. Itulah Islam yang murni digerakkan kepemahaman masyarakat dengan kalimat ringkas yang kembali kepada syariat ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah. Oh cerita asal kenapa boleh muncul penamaan-penamaan yang padahal ini kaum muslimin cuma dengan satu nama hanya dengan nama Islam saja kenapa bisa muncul penamaan-penamaan ini banyak penamaan sejarahnya setiap kali muncul tidak Islam. Kemudian banyaknya kira, ya. dan banyaknya orang-orang yang menyebarkan kepada Islam secara wajib, tapi dia sendiri sebenarnya menyirih Islam. Ketika muncul fitnah, maka mulai para sahabat, ya, para ulama menampak, menampakkan siri khusus, dia ya, menampakkan Islam yang hakiki dari orang-orang yang telah menyimpang. Ya. Sejarahnya terungkap oleh beliau sendiri, Rahimahullah Taala. Bagaimana dalam mukasirlah bahaya Muslim? Ya. Kata beliau sendiri, Islam dia tulur.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 Waktunya dengan meninggalkan Rasulullah SAW. Beliau pun berkata dahulu yang para ulama, para sahabat, dan pernah bertanya, orang-orang orang bertanya, ya dari mana kamu dapatkan hadis ini? Ditanya tanya mana silsilah rawi yang menyampaikan kamu? Sunan, dia ditanya dahulu. Semua yang baik, kan begitu? Asalnya Muslim, ini bagus terpercaya. Dia ya begitu menyampaikan hadis, pasti diterima. Tapi kata beliau, kalau mawakatil fitnah, begitu terjadi fitnah itu ini menjadi titik pertama fitnahnya orang-orang qawari melakukan kudeta terhadap Uthman bin Affan ternyata ketika muncul fitnah ini maka kelihatan ada kelompok-kelompok yang sesat ada mereka orang yang sesat maka ketika itu kata ibnu sirin orang-orang pun mulai berkata kalau mengambil hadis sambil dari jalan itu siapa pada kami rawi kalian dari mana kalian ambil sebutkan silsilah sanadnya ambil dari siapa ya al-Tabari mengambil dari nabi misalnya itu kan dari mana kamu ambil? Maka kata di Mesiris kami lihat rawi-rawinya kepada ahli sunnah. Kalau dia ahli sunnah, kita ambil hadis. Kalau dia adalah ahli al-bidah, maka tidak dia ambil hadithnya. Jadi mulai disebut dengan ahli sunnah. Maksudnya orang yang berada atas sunnah. Bagi lawan dari, pada tidak ada tersebut. Jadi mulai muncul penawaan ini. Mulai menuju penawaan. Ahli sunnah wal-jamaah. Dikenal dengan bentuk sifat. Dari sunnah orang yang berada di sunnah dan berada di al-jamaah. Orang yang mengerisinya dikatakan ahdudh, bila awal furtah. Orang yang meradiyat, bila adam Nah. Dan ahdudh semua al-jama'ah punya kudama lain. Mereka juga dinamakan salafi'un. Dinamakan Salafiyun, Salafiyun jama' dari salafi. Salafi, artinya nisbat para as-salaf. Orang yang menunjukkan hidup para ulama as-salaf. Apa itu as-salaf? Al-Talaf secara bahasa, adalah orang yang telah mendahului. Orang yang telah mendahului cabut. Nah. Orang yang telah mendahului cabut. Kemudian kalimat as-salaf dari istilah para ulama akhirnya mempunyai dua kandungan maaf. At. Atau dua penggunaan kalimat as-salaf di para ulama. Penggunaan yang pertama as-salaf digunakan untuk para sahabat, para taji'in dan taji'ut taji'in. Tiga generasi. Tiga generasi yang dikaji oleh Rasulullah. Shallallahu alaihi Wasallam dalam hadis yang masyuri Nah Tiga generasi Ini penemikiran as-salaf Yang pertama Jadi as-salaf bermakna khusus yaitu tiga generasi Dan ada as-salaf yang sebagian para mengenakan as-salaf bermakna umum yaitu as-salaf Iaitu para sahabat, para tabi Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Dari para al Yang diperseksikan dengan imam dalam agama Nah Ini yang, yang disebutkan oleh As-Syif uh, محمد الطبراني لامكتبه لواضي الموار البديع تذببه المراد بالمذهب السلف يعني أنت من المذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عليهم رضوان الله عليهم يعني أنت من المذهب السلف جئت أطاعا يوم براء الصحابة لو الله مريبا المريكة أطاعا يوم براء الصحابة برأي أبي بكر وأي لهم بأسان دم para tabi'in yang mengikuti mereka yang baik juga berada di atasnya dan mengikuti mereka juga berada di atasnya dan para imam agama yang dipersaksikan dengan keimanan si dan diketahui besarnya pendidukannya dalam agama dan manusia memungkinkan ucapan-ucapan mereka ini juga masuk dalam kategori as -salam. dalam pengertian as-salam sari'i Allah ta'ala Ya. dan syih tawal al -Pauza. ketika ditanya tentang pengertian as-saladiyah beliau ketika menyebutkan pengertian as-saladiyah dalam kitab dia Nadara'at, Yata'at, Ubar alama'at di kitab Salafiyah pada haraman 21 Beliau berkata Tutlakul Salafiyah alal jamaat al-mu'minah al-lazina'ashu fil asr al-awwal yul asur al-islam wal-bainanuh di kitabillah wa sunnahi ratulihi sallallahu al-sallam ilal muhajirin wal-ladhina saba'atun bi-ashtar Kata beliau, Salafiyah itu penggunaannya terhadap jamaah yang beriman yang mereka hidup di generasi pertama dari generasi Islam yang mereka itu komitmen kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalam kaum muhajirin al ansar dan orang-orang itu ketika mereka dengan dan wasatun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam بقولa sallallahu mereka dengan sabdanya khairul qarni ثم الذين يلونهم ثم baik-baik kalian adalah zaman itu kemudian generasi kemudian generasi setelahnya kemudian generasi setelahnya syarif nah jadi di mana kala kita atau ma'ana mana salaf Ma'ana Jika orang mengatakan as-salaf, salaf itu misbah mengikuti jalannya para ulama as-salaf. Setelah kita ketahui as itu adalah mengikuti al Quran Sunnah, Sunnah yang jalan para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita tahu bahawa as ini bukan organisasi tertentu. Atau kelompok tertentu. Atau as-salaf itu cuma di charter kemudian sudah diambil seluruh hak siul belinya oleh kelompok tertentu saja yang boleh dipakai untuk yang lainnya suatu produk boleh dipakai untuk yang lainnya nah. dan salahnya itu juga bukan jubah Jadi dipakai oleh siapa yang ingin memakainya tapi menggambarkan suatu agama Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salah Taala. itulah asal dan menisbahkan diri kepada salahnya ada penisbatan yang benar penisbatan yang benar dan kita bermisal dengan hal tersebut. Bagaimana tidak Nabi saw menamakan ini asalas as di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikisahkan oleh Aisyah ketika Nabi sudah meninggal di ajalnya. Nabi dulu bersama para istri, datang ke kafan Raja Allah Taala. Kafan datang dalam jalan berjalan yang persis jalannya dengan jalan Rasulullah saw daripadanya disebut dalam hadis. Nah, Oleh karena Fatimah duduk di usia 11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membisikkan kepada satu kalimat. Setelah itu Fatimah pun menoleh tersedu-sedu. Setelah itu dipindahkan oleh Nabi ke sebelah lalu dibisikkan satu kalimat. Setelah itu dia pun tersenyum dengan sangat gembira. Hari Fatimah dibisikkan rahasia di depan istri-istri. Maka Aisyah yang kita lihat lihat ya, bagaimana penutur ilmu yang hidup di muliakan dengan ilmu dan diutamakan dengan ilmu. Melayakkan teratur? Ya. Setelah pergi, uh, maka ayahnya bertanya kepada Fatimah apa tadi yang dilihat bangalarnya? Inilah. Inilah tak? Tidak itu. Maka kepada Fatimah saya tidak akan menyebarkan atau membuka rahsia Rasulullah sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup nak buat membuka rahsia dipegang kalimat ini olehnya. Ya, setelah lagi meninggal, maka Aisyah melalui lagi Fakir, bertanya, apa itu yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Ya, ini baru penonton ilmu. Kalau pertanyaan ingat terus, tidak ya, lupa, pergi dari sini dan ya. sini. pertanyaan, sampai di sini, tidak lupa. Nah, Wallahum Sukaan. Tiba-tiba ya, ingat, bertanya lagi kepada Fakir. Ya, apa kemarin yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Maka Fakir berkata, ada pembisikan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi Wasallam berkata kepada aku, Ya Fatimah, Wahi Fatimah, Tunggu Jibril biasanya setiap tahun, Itu datang membacakan Al-Quran satu kali. Setiap tahun. Tapi pada tahun ini, Jibril membacakan kepada aku Al-Quran dua kali. Maka kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam, Ya Fatimah, setiap menihat perubahan ini, Sekejuali menunjukkan ajalku telah dekat. Maka nasihat beliau, Tattakillaha wakbiri bainahu ni'mas salatu alam bertakwala untuk kepada Allah dan bersabarlah kamu sungguhnya sebaik-baik salah untukmu adalah kaya Nari mengatakan dirinya sebaik-baik salah untuk adalah kaya Dipahami? Ini? ini? sisi perjalanan kita sebenarnya Pertanyaan nah, ketiga itu menangislah Falkenya seperti yang dilihat oleh A'ah yang ketiga menang Kemudian setelah itu ditindakan ke sebelah kirinya Nari menisihkan kepada yang Fatiman Tidak tahu kau senang menjadi pimpinan perempuan sorga Secara tidak senang Ya kan? Ya? Subhanallah